Mach La kwanza, wilaya yetu ya misenyi inapakana na Uganda. Tavyo vijiji mbalimbali tunamtukura, Kerenge, Bugango, Kakunyu, Kashenye, Minziro na vinginevyo. Kule Uganda kuna ugonjwa umetokea. Ugonjwa huu unaitwa ugonjwa wa Mabag. Unaenezwa na virusi. Virusi hivi ni hatari sana na vinafanana na vile vya ebora Hauna tiba wala hauna chanjo. Kule Uganda wamefariki ama wamekufa watu watatu na mmoja alikuwa mahututi. Dalili za ugonjwa huu ni hizi zifatazo. Homa kali, kutapika, kuendesha. Nikisema kuendesha mnafahamu? Eh? Mnafahamu kuharisha? Kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kwa maana masikioni, puani, mdomoni na kadhalika. Ugonjwa huu mgonjwa anakuwa na homa kari. Jana tulikuwa na kikao na wachungaji na mashe. Tulikubaliana sote kwa pamoja kwa sababu ugonjwa huu unaenea kwa kasi na unaenea kwa kupeana mikono, kwa kushika nguo za mgonjwa na kwa kutumia vyombo ambavyo alivyo navyo tulikubaliana na tutatoa hilo tamko kwamba ni vyema sasa watu wasikumbatiane wala wasikamatane mikono kwa sababu hatujui kwa Tanzania hatunao lakini tunachukua kinga ni lazima tu, tuwe na kinga ili kuzuia huu ugonjwa niwaombe sana wazazi na vijana endapo utamshika mwenzako. wako na wana maji na wana sabuni kwa sababu hatujui tuko mpakani na wenzetu wameshatangaza ule ugonjwa na anayetangaza ni shirika la afya duniani walitangaza tarehe 19 Oktoba mwaka huu wakasema wananchi wa Uganda watatu wameshakufa na mmoja alikuwa mahututi lakini naambiwa na leo na yule ameshafariki sasa ni jukumu letu kama wasimamizi wa afya tuatangazio wananchi mlierewe hili na mchukue tazali tumefanya mambo yafuatayo la kwanza tumetenga vyumba maalum kama wagonjwa watapatikana kuna bunazi kuna mtukura kiko chumba kashenye kiko chumba ugango kiko, na sehemu za mpakani lakini serikali vile vile imeweka skana pale mpakani kwa wale wote wanaoingia watapimwa kuona kama kwamba wana maambukizi. Na kwetu wananchi ukiona mtu anazo hizo dalili ninzo taja, anatapika, anaharisha, anahoma kali, anatokwa na damu sehemu mbali, mbali, tulipoti, tutoe taarifa. Na niombe kila kilishasema kwa watendaji, dadani ulikuepo wewe. Eh. Tunatoa taarifa asubuhi na jioni kila siku paka para ambapo tukaposema hili zuiyo basi limekwisha, na tumejihakishia kwamba ugonjwa haupo ni ugonjwa ambao hauna tiba unaenezewa na virusi unaitwa mabac media Pro